kontari umandi ikastolako irratia. Kaizo lagunok, ongi etorri gaurko irratza jora. lagunok, ongi etorri gaurko irratza jora. Ara bestea, nire itxak loro baten antxera repikatzen. Kroa, kroa. Barkaidezu edorta, baina etzait buruatu augurra egiteko beste modurik. Beno, lasai egon, tira, leure aurkezpena egin behar dugu, ez da? Jakin, gaur abenduaren ogoitabian mikrofonoen aurrean bosgarrenat taldeko laguna gaituzu. <gülüyor> Kontu kontare irratian esaera zaharrak maite ditugu eta horrela ematen hoi diogu hasiera gure irratsaioari Gorkoak neguaren jirua dakar Gaurdocha biari socha e chelurra banuen beldurra kontari ratira etorri saizkiguk bos urtea gelako lagunak. Beraiek abestuko digute entxuntugun melodiaren abesti osoa. Entxundezagun ba. Elurratei atuan zakuarepo Gundiala, primeran abestu duzue. Mila ezker zuen kantaren gatik eta horren gorarte. Hola, ola, ola, uman dikaztola. Hemen ditugo ikaztolako irugurtea taleko lagunak. Gelako maskota ikarri dute irratira uman ditar guztiok ezagutzeko. Kaizo lagunok. Nola du izena zuen maskotak? Maritzu Zer animalia mota da? Zeria Zer urte ditu? Iru Zer gustatzen zaio maritzuri? Jatea Loekitea no Tantxa Maritxu txerritu dantzaria ez arraso Maritxu txerritu ongi dantzatzen duzu Eta zeresaio gustatzen Maritxuri Kotxea Eh jo! etai gustatzen eta Ba aldaukale lori Bai Maritxu tarro, xerichu tarro, tarro, tarro, perdi, perdi, gola, ah, agur, no! Agur maritxu, agur Agur! 1, 2, 3 o'clock, 4 rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock! We're going to rock around! 8 o'clock, 29, playa, playa, playa, playa, Some fun when the rock starts When we're gonna rock, take around We're gonna rock, rock, rock Oh, boy, baby Boys and girls from Second A are here on Contocontari's radio program. We are going to tell you something. Let's go. It's time to see in English. Are you ready? One, two, three. Five current puns Five in a baker's shop round and fat with sugar on the top along came a boy with a penny one day bought a currant bun and took it away three currant buns in a baker's shop round and fat with sugar on the top along came a boy with a penny one day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 Ola, ola, ola, uman dikaz tola. Jolaz eta solaz, solaz eta jolaz. Hau ze da gure irratiaren naia. Baina, orain ez jolaz, ez solaz. Ipunen txuteko unea iritsi da. Bazen behin, herri txiki batean bizi zen, Neskatxa, ausarta, ausarta. Artilezko txanogorri ederra eramaten zuen, eta horregatik esaten zioten, txanogorritxo. Egun batean, goizean goiz, amaak esan zion. Txanogorritxo, etorri, zer ama, zer nahi duzu? amonatxoa gaixorik dago eta ezin da hoetik jaiki. Mesedes, era maiozu zaski hau. Barruan sartu ditut gazta, opilla eta estia. H, mm, bai ondo, amonatxoarekin meriendatuko dut. Bai alaba, baina meriendatu ondoren, etor zaite zazskarexera, eta ez zaitezinorrekin hizketan gelditu. Txanogorritsok, pozzpozik, saskia hartu eta amonaren etxera abiatu zen. Txano dut izena amonaren etzeranoa amonatxo ikustera amona basoaren beste aldean bizi zen eta txano gorritxo, basoan barrena sartu zen kantari inungo beldurri gabe txano dut izena Amon naren etxera noa, Amon natxo ikustera. Basoa, udazkenaz jantzita zegoen, suaitetako ostoak, haizeak, firin, faran, dantzarasten zituen. Basoan zehar zioala, txoriak entzuten zituen. Kukua ere entzun zuen. zenatzetik, horts, beldurgarri bat entzun zen. Txanogorritxo, etzen beldurtu, neska oso hausarta zen eta, basoko bideska erdian gelditu zen, zuaitzari begira begira. Alako batean, zuaitzetik, Otxo handi bahat irte Gai eskatza nola duzu izena? Txanogorritzu esaten didate eta zuk niri 8 esaten didate eta nora zoaz txanogorritzu bakar bakarrik? Amonaren etzera noa amona ikustera gai dagota eta zer dara mazu zaskio horren barruan Amatzok sartutako gazta, opila eta estia. Merien datzeko. Oso kontentu jarriko da amona. Eta oso urruti bizial da? Ez, otxo jauna. Basoaren beste aldean. Alabada, zurekin joango naiz. Baina jolas bat egingo dugu. Begira, amonaren etxera joateko nik hartuko dut eskuineko bidea. Eta zuk eskerrekoa. Ean norri dizten den lehenengo amonaren etxera. Ados, otxo jauna. Janogorritxo, hasi zen, eskuineko bidean aurrera. Jakin gabe, bide hori, luze luzea zenik. Gainera, gaztainak eta horbela biltzen, asko atzeratu zen. Otxoa, bien bitertean. Biderik laburrena hartuta, korrika abiatu zen, eta bere ala iritsi zen amonaren etxera. Nor da? Galdetu zuen amonatxoak. Txanogorritzu naiz amona. Amak prestatutako gazta, opila eta estia dakarskizut jan zuen ocho maltzurrak ahotsa aldatuz sartu sartu potola maratilari tira egin eta zabalduatea. atean sartu monaren gainean diauzi egin eta agin kada batez jantzuen aum, aum, Ederra zegoen amona Olai oean zartuko naiz eta txanogorritzu datorrenean bera jango dut Esan eta egin Otsuak amonatxoren pijama eta buruko aianzik Eta ohean ondo estalita gelditu zen txanogorritxuren zain. Handi gutxira chanagorritxo kantari zetorrela entzun zuen. Chanagorritxu dut izena amonaren etzeranoa amonatxo ikustera. Yo zuen atea niskatillak. Nor da. Galdetu zuen otxoak, amonaren ahotsa eginez. Txanogo naiz amona. Amak prestatutako gazta, opila eta estia dakaskizut. Zartu zartu potola, tira egin eta zabalduatea. nogorritso, sartu eta hoera hurbilu zen An zegoen hottxoa mantazpian ezkutatuta. Amonatzo zen begia handiak dituzun? Esan zion harrituta. hararriuta. Zu hobeto ikusteko enlo batzo? Amonatxo zein belarri luzeak dituzun Zu hobeto entzuteko nire kutuna Amonatxo baia zein zudura handia duzun? Zu hobeto usaintzeko lastana Amonatxo zein beso luzeak dituzun? Zuo beto bezarkatzeko maitea. Baina, monatxo, zein nortz horrotxak dituzun? Zuo beto iateko txetxola, uuuu! Eta hori esan da, otxoak eskatzaren gainean jauzi? Eta, istant batean, jan egin zuen, Hmm. Ederra zegoen eskatila. Bapo-bapo nago, orain loku luzka algingo dut. Ocho, zatarra, amunaren oean etzan, eta beri gala loa akartu zuen. Bien bitartean, txanago ritxuren ama, katuta zegoen etxean. Oso beandu da eta alaba oraindik iritsi gabe. Banoa amonaren etxera ikustera sertan ari diren. Amak tipi tapa, Basoa zeharkatu eta amonaren etxera iritsi zen. Jo atea, baina inorket zuen erantzun. Zurrungak besterik etzen enttzten. duan amak, marati jari tira egin... eta atea zabaldu zuen. Otsua, lasai lasai oean loziplo plozegoela, eta sabela ondo bete eta zuela ikusi zuenean, bizikia serratu zen. Sukaldetik, zartagin handien hartu, eta indarrandiaz buruan jo zuen ondoren laabanaz, habanas xabela ireki eta ani irten ziren bizi bizirik amona eta chanogorritxo gero amona kamak eta chanogorritxok hirurek batera merienda ederra jantzuten. Zer jantzutela? Gazta, opilla eta estia. Alabazan espazan ere, xardadilla kalabazan. Eta atera dadilla, umandiko patioan. kontari erratia bene-beneetan diberti garria. Andere noek kontaktako txanagorritzuren ipuinean soinu asko entzun dituzue. Berri zeren entzungo dituzue, baina kontuz, trampe egin dugu eta pisoinu ez dira txanagorritzuren ipuinean entzun. Erakontruatzen zareten zein soinu ez diren txanagorritzuren ipuinearenak. Adi egon! iponera en la sierra cocha la porta Basque koise Kasoko kukua. Uau, uau. Ocho malchurra. Atean jok. Maratikari tira egines. Ocho baren zurrunga. Otxoaaren puskerra. Hamak otxoaari sartagina semandako kolpea. Ez dariaren tiroa. Arrabatu alditu zuen soinu gezurtiak. Bai ba, puskerra eta tiroa. Otxoak ez du puskerri botak. Eta anderenia kontatutako ipuinean ez daiztari irik agertu. Artistak! Ezaits asmatu lehenengo maia taldeko lagunek prestatu diguten asmakizuna. Entxun, entxun ezazue berriro. Minutu batean bat, momentu batean bi. Zernaiz min, zer dela eta zer dela, norbaitek erantxun desala. Horain bai, asmatu duzue. Eme soñoa. Minutu batean eme bat. Maumentu batean bieme. Marida eta emakumea ez. Gorringo adu eta rao txarik ez zer da. Entxun, entxun ezazue berriro. Marida eta emakumea ez. Gorringoa du eta orgautzarike zer da? Orain bai, asmatu duzu. Margingoa dingoa. Kontu kontari irratia arriaga auzoan irrati bakarra. Eta pitxaritu gara eta konturatu gabe agure esateko ordua iritsi zaigu. Egia da lagunok, baina gurtu baino lehen, gogoraz ezue biar etorriko dela guri kastolara. Bai, bihar ikastolara eta etxi olentxero eta marido mingi etxe ibiliko dira eskatutako opariak banatxe. Beno, zintxoak izan basarete, eh? bestera ikatxa. Entzunezazue, la urtea gelako eki kasi